Szerusztok, kedves hallgatók! Ez itt az Önkényes Mérvadó. Horváth Oszkár Aldini és Gergővel Puzsér Róbertel 06302010909 az SMS számunk, ez erre írhattok nekünk. Próbálunk aktuálisak lenni, de annyira azért nem, hogy fölsértsük a nemzettestet, vagy mások füttülőjével foglalkozunk, az nem jellemző. Igen, úgyhogy próbálunk az ünnepléssel, meg az ünneplésnek a módjával, meg ezekkel a kívülről ránk szabott ünnepekkel foglalkozni, mert hogy ugye azért kétféle ünnep van. Van a, van a személyes ünnep, ami, ami a ami miénk, amit mi akarunk ünnepelni, meg van az ünneplendő ünnep, amit meg kívülről oktrojálnak ránk, hogy mi azt ünnepeljük. Kettő egybe is eshet. Karácsony az, ahol egybeesik úgy a, gondolom, meg Ro Robiba Ö... volt is egy mikrovitánk rögtön, hogy az a kívülről ránk járt, az az ünnepség, vagy az ünnepé. Szerintem az ünnepé a legrémesebb szó. Szerintem az ünnepség rémesebb, mint az ünnepé lehet szavazni SMS-ben. Az ünnepéről az a mondat jut eszembe, hogy, vagy az a beszélgetés anyukáddal, hogy kisfiam, hogy, hogy nem tudtad, hogy ünneplőben kell menni? Csak nekem nem szóltak. Ugye, ellenőrző Te be... <gül> Meg, hogy ellenőrző Beszélgettél anyukámmal. van az, amikor az osztályfőnök lediktálja mindenkinek egységesen az ellenőrző bejegyzést, és a gyerekek írják le, hogy ö, mit tudom én, március 14-én vesző kedden <gül> ünneplőben óra. kell jönni pont aláírás, mm. Riedl-Edit vagy az osztályfőnök SK. SK, és akkor ő már csak aláírta. Nem, SK, és és akkor ennek nem kell aláírni. Elfelejtetted. Persze, hogy elfelejtetted. fehér felső, sötét alja. Ebbe kellett volna jönni. Hát meg az úttörő nyakkendő. Ja, te már akkor nem jártál ilyet. Épp 5 percig voltam úttörő, mert a kisdobos nyakkendőt azt végig tolt. Na, Hosszú pont az utolsó. Szerintem ezért idatkoztam bedobolni. Ünnep, ü, ü, pontos utolsó ünnepéjeink egyike, amikor fölavadtak minket úttörővé. Szóval az a helyzet, hogy ugyan elmúltak a kötelező ünnepek, amelyeket a nemzetre oktrojáltak, még nagyobb testvérek, vagy április még, 4, nagyobb, még nagyobb tanárok, igen, ezek a, a november 7, meg az április 4-e. Ugyanakkor meg a saját ünnepeink, azok megmaradtak, sőt, bővültek, sőt, egy kívülről oktrojált maradt is, ugye, május 1 az maradt, de nem ünnep, hanem munkaszüneti nap, tehát ünnepelheted, ha a munkás mozgalmat közel érzed magadhoz, de nem muszáj megünnepelni, mm -hmm. tehát itt ilyesmiről nincs szó. Ugyanakkor lett plusz egy ünnepünk, az október 23-a. Ennek megfelelően maradt a március 15-e, maradt az augusztus 20-a, és jött az október 23-a, ment a november 7 ike és az április 4-e, ugyanakkor továbbra is azt érezzük, a saját ünnepeinkkel, már úgy értem, a nemzet saját ünnepeivel kapcsolatban, hogy... A megünneplésének a módja nem lett sokkal minőségibb, meg nem lett sokkal inkább a sajátunk, mint a kívülről oktrajált koncsi ünnepeké. Tehát ö, a, valahogy azt érezzük, hogy bár a sajátunk a, a 48-as szabadságharcunk, vagy az 56-os szabadságharcunk, de mégis valahogy olyan formális ö, keretek közt, meg külsőségek közt kell ünnepelni, mint régen azokat az ünnepeket, amikről azt tudtuk, hogy micsoda, valami ágyú eldördült valami Szent Péterváron valamikor 17-ben, és most amiatt kell nekünk itt ünnepelni, mert akkor ott létrejött valami új rendszer, ami jobb, mint az, az előtti, meg, az, e, e, meg, a, meg a vasfüggönyön túli, és valahogy idegenek maradtak a saját ünnepeink is, legalábbis azoknak a megünneplése, meg a feldolgozás módja. Az a véleményem, hogy ugyanazt az élményt élem át időnként, amikor a tévében ö, megnézek egy ilyen ünnepéit. Mintha, mintha még mindig az iskolában, a tornateremben keresztbe fordítottuk volna a kispadokat, azon végigültünk volna, mindenki tornacipő plusz ünneplő. Bár ülni Ki, lehetett volna. Kihilogó sokszor kellett állni. Jó, hát ilyen jobb helyen, ahol én, ahol én voltam, ott volt kettővel több pad. Egy ilyen komoly helyre jártam az iskolába helikopterrel, de reggel hidegmérget ittunk. És az az, a, az, az az élményem, hogy ugyanúgy egy stréber hülye gyerek, aki mond egy verset, az igazgatónő mond egy olyan, olyan, ö, olyan beszédet, amitől ott secpec megtanulsz meditálni gyakorlatilag. Tehát annyira unalmas, mintha a fodrásznál ülnél, vagy leesik a fejed tőle. Csak még a frizurát sem és lesz jobban Nem, jobba nem derül ki, hogy érzelmileg hogyan kötődj ahhoz az élményhez, hogy valakik 170 évvel ezelőtt oda tették az életüket, ahova a szavaikat, és azt mondták, hogy nekik most annyira elegük van, hogy meghalnak azért, amit gondolnak. Nem Tudok ezzel a mai napig igazán közösséget érezni, ennek az élmény sorozatnak a hiánya miatt, mert mindig a hülye gyerek mondott verset, nem pedig ö, megfogtak valamilyen szín, ö, színhá, valódi színházi alkotással, nem mi volt? A hetedikes kör előadta Zolika lesz Petőfi és előadta ugyanazt, ugyanazt a hülyeséget, hogy, hogy iránya nyomda, meg elmondja a nemzeti dalt, ahelyett, hogy mondjuk ö, valamikor, teljesen mindegy, mikor évközben berángattak volna minket egy bármilyen forradalmi, ö, bármilyen 19. század szellemét ö, idéző színházi előadásra, vagy akár mozi előadásra, és ezt az élményt ö, mint egyfajta, mint egyfajta peszgő tehát március 14-én, az utolsó tanítási napon, az ünnep előtt fölöntötték volna egy Vízzel, hogy emlékeztek gyerekek, hogy elmentünk megnézni, hogy mit kellene most éreznetek, és akkor az csak... Viszont nem volt tanítás, ezért, tehát, hogy volt azért az egészben az a kompromitállódás, az ami, ami azért jellemző volt a rendszerre, <gül> hogy... Mi is tulajdonképpen részesei voltunk, és ha meg kellett volna szavazni, mert nem kellett szavazni, természetesen. Nem lehetett nem szóval erről szavazni, de megszavaztuk volna egyébként, mert hogy hát akkor legalább nincs tanítás, írja valaki, hogy gyakori volt az ájulás az ünnepéken. Igen, az állással pont erre utaltam az előbb, hogy nálunk nem ülni, hanem állni kellett. Nekem az állástól megfájdul a hátam, és minden egyes általános iskolai ünnepségre úgy emlékszem, hogy fájta a hátam. Én a Zeppelin, Beatles és Michael Jackson koncerteken emlékszem olyan közönség sorokra, ahol ájultak az emberek, ezek szerint az ugyanilyen jó? Az az, az igazság, hogy ez a, ez a felemás rendszerváltásunk, ennek a, ennek a, a terhét, vagy ennek a, ennek a, ennek a le, le, lenemrót törlesztő részletét kell mostanáig, a mai napig törlesztenünk évről évre. Én azt gondolom, hogy valami, valami nem... Valami alól nem szabadultunk föl. Azt érzem, hogy valami alól nem szabadultunk föl. És ezért ezek az ünnepélyek ezek továbbra is ö, idegenek a számunkra. Ö, megront, egy megrontott lelkiség, egy, egy, egy, egy, egy, egy megrontott lelkület jellemzi a, a magyar társadalmat, mert, mert ö, igazán nem tiltva volt soha az ünneplés, hanem igazából erőltetve volt mindig. Ez a, ez a nagy probléma ha Rákosi rendszerből fordultunk volna a rendszerváltásunkra, ahogyan tették mondjuk a románok, ahol Rákosi Csausescu képében egészen 1989-ig megmaradt akkor az ünnepeinknek lenne becsületük, mert azt tudnánk érezni, hogy végre ünnepelhetünk addig nem ünnepelhettünk addig nem engedték, hogy ünnepeljünk most már engedik, hogy ünnepeljünk de mivel nálunk a, a kádár mindent kifordított és euh, amíg mondjuk Rákosi tiltotta, hogy politizáljunk, addig a Kádár az, az buzdított minket, hogy politizáljunk. Ott a hazafias népfront, ott a szakszervezetek országos tanácsa, ott van az MSMP lépjél be! Ő, ő földuzasztotta a pártagságot! Ő, próbálj meg tenni azért, hogy az ország egy kicsit jobb hely legyen! Mi meg sugározzuk neked a, az ablakot, és akkor az ablakban megmutatjuk neked, hogy mi nekünk is fontos, neked is fontos, mi teszünk azért, hogy ez az ország élhetőbb legyen. Tehát Valahogy kiexportálta a diktatúrát mindenkinek, mindenkinek megrontotta kicsit a lelkét, és ennek megfelelően, amikor, amikor lezajlott az úgynevezett rendszerváltás, utána is ugyanúgy mentek tovább a dolgok. Megváltoztak az ünnepeknek a dátumai, de az eltérő dátumokkor ugyanolyan rossz lelkülettel folytattuk az ünneplést, mint ahogyan az előtt, a rendszerváltás előtt. Igazából nem történt egy ilyen nagy lelki érzelmi katarzis. Hogyha megfigyelitek. Az 1990-es választás volt az első szabad választás, nem csak nálunk, az egész blogban, az egész keleti blogban, Mindenhol a keleti blogban 85% fölött volt a, a, a, a részvétel az első szabad választásokon. Vol, volt, ahol 90% fölött volt a részvétel, Magyarországon 63%-os volt a részvétel. Már a rendszerváltás hajnalán 1990 tavaszán. Ez mutatja azt, hogy a magyar társadalom már a rendszerváltástól sem várt sokat két apró SMS, az egyik SMS író arra emlékszik, mikor Aurora cirkálót kellett rajzolni, de az egyik osztály társa már ráírta, hogy Audi Igen. két rendszer találkozása. A másik SMS író pedig kiemeli azt a tényleg megalázó minden évben ismétlődő két ünnepét, tanévzáró és tanévnyitó. Újra eltelt egy év itt hm. távoztak, kik érkeztek kiléptek a nagybetűs életbe igen az tényleg talán talán még ezeket az üdvözlöm az egybe gyűlt ahol anyukák nagymamák költük, hogy ott vagyunk és ott kell lennünk Egyébként nincs is nagyon választásunk illetőleg a másik esetben, hogy már vége a tanévnek de még vissza kellett erre az egynapra napra jönni hogy még ezt megünnepeljük, hogy vége a tanévnek kiemelném a B-ből Kablit <gül> Jofiát, aki egy napot sem hiányzott jó tanuló jó sportoló könny könnyvajándékot kis zoltán és, mi, és miután mindenki feldíszítjük a bordás falat mindenki kivétel nélkül szorongott haláldepressziós volt. Én legalábbis mindig haláldepressziós voltam, hogy úristen, kezdődik az nem iskola el. mostantól kezdve, minden héten, minden hét, minden napján félnem kell a feleltetésektől. Itt aztán szét fognak szivatni, mintha betereltek volna egy táborba, egy egy, egy koncentrációs táborba, igen. Tehát kifejezetten olyan volt az érzésem, hogy a na, koncentrálni kezd, kell. na, kezdődik a láger. És, és, és, és, akkor, és akkor a tanárok meg így úgy csinálnak, mintha ez egy ilyen örömteli, és egy ilyen nagyon jó buli készül. Hát, nálunk baromira nem tettek úgy, mintha örömterületet. Én, én arra, azokra a farcokra, az igazgatónak a végtelen unalmas beszédére emlékszem, tehát nátuk buliztunk. De náluk. Hogy is nem, de hogy is nem, nem a, a, a, a, a képutató dumák, hogy mindenki örül, hogy találkozhat a kis pajtásaival, Örültök egymásnak, kisgyereke. <gül> e, én Őszintén ezt, ezt mondtam. Bárhol lettem hát, volna a világon, csak ott nem. Ez abszolút nem ezt éreztem, és egyébként tök vicces, hogy annak ellenére ö, kellemetlen volt, hogy én viszont mindig örültem, nagyon, hogy kezdődik az iskola lehetetlen. Itt tényleg a többiekkel. Nekem nagyon jó szociális közeg volt az iskola. Jó, ahol Aha, lehet de de csak második Azt nap kelljen bemenni, hogy az évnyitót megúsztam? Azt, az, az, az, az, hogy a felelést félni, az, én, nem, én ezt nem ismerem ezt az érzést. Elég rosszak voltak adott esetben a jegyeim, de mit kell tőle félni? Mi, mi a kettesére veszik a fejét. Ne, arról van szó, hogy terád, terád otthon nem raktak olyan hát nyomást, mint amilyet rám raktak. De én, akkor, akkor nem az iskola. Hibája folyamatosan kaptam otthonról a nyomást, és az iskolából is egy harapófogóban egy egyik oldalról az anyám a másik oldalról meg a tanáraim. Én ezt éreztem egyébként sokakor, és ez tényleg nagyon rossz érzés. Én csak azt mondom, hogy nem mindenkinek volt így. Nekem úgy volt kicsit az... Ha, ha én, nekem az anyám valaha azt mondta volna otthon, hogy és akkor mi van, ha milyen jegyet kapsz? Nem ezen múlik az élet. Ha csak egyetlen egyszer megtörtént volna ez velem, ha csak egyetlen ilyen élményem lett volna, akkor nyertem volna egy, egy belső különállást, egy képességet arra, hogy ne vonódjak be abba a drámába, hogy én most kettes kapok, vagy négyes Tudod, mit küzdök, küzdök most is szülőtársakkal, akiktől hallom, hogy azt csinálják, mint az anyukád és próbálom, hogy nem, nem számít, nem az számít, és, és még most is nagyon sokan nem értik. Még az iskolai ünnepélyeknél vagyunk, és hogy az milyen megalázó volt, vagy hogy lehetne ezt jól csinálni, talán arról is érdemes beszélni egy picit, illetve Hoszi már utalt rá, hogy valami azonosulható dolog, és még nem is voltak nagyok az elvárásaid, mert csak egy 19. századi színház élményt céloztál, meg nem is valamilyen modern mait. Én azon gondolkoztam, hogy vajon a Kádár rendszerben ezek az ünnepiek nem azért voltak -e ennyire rémesek, Persze azt fenntartva, hogy mindenütt rémesek a, ezek az ünnepélyek, azt gondolom a modern, köntösű és sokkal inkább haladó szellemű iskolákban is valószínűleg az, amikor kötelezően részt kell venni valamint, az, az mindig egy kicsit ilyen. Na de visszatérve, hogy azért voltak a Kádár rendszerben talán ennyire, hogy is mondjam, lealacsonyítóak, vagy semmitelenek, vagy üresek ezek a mert maguk a tanárok sem feltétlenül szerettek volna bele nagyon sok energiát pakolni. Most képzeljük el, hogy akkoriban vagyunk tanarak, és általános iskolába tanítunk. Mondjuk azért, mert elvágták tőlünk az érvényesülés egyéb útjait. E, sajnos e, valamiért általában kényszerpálya a tanári pálya. Nem kéne, hogy az legyen, és nagyon-nagyon tisztelem azokat, akik nem ekként választják, de azért előfordult ilyen. És e, mondjuk az egyetemről ki lettünk tilt, vagy ott oktassunk, de mehettünk még, még általános iskába tanítani. Ilyen, ilyen ö, alternatív jövőbeli múltat képzelek magunknak. És... Ö... Ott vagyunk, hogy ünnepelni kéne november 7-ét, április 4-ét. Milyen ünnepséget szerveznétek egy Kádár rendszerben? Egy nem rendszernek. Egy Kádár rendszer számára. Egy olyan rendszer számára, ami egyébként ezekkel a megalázási ünnepekkel, hiszen mind a kettő a Szovjetunió erőfitoktatása, még maga is csak kényszerből azonosul. Tehát én, én nem gondolom, hogy a hatalmi elit imádta, hogy fölöttük szovjet uralom van. Nagyon kellett az nekik, hogy megtartsák az uralkodói státuszukat és ezért egy ilyen ambivalens viszony volt valószínűleg az iskola igazgatóban és az iskola pártitkáraban éppen így. De, de ha mondjuk progresszív, haladó és a diákoknak sokat adni akaró tanárok vagyunk, akkor csináltunk van egy barulj azonosulható ünnepét? Szerintem volt egy ilyen formai elképzelés, hogy a ünnepét kell rendezni, és akkor rögtön bevillantak olyan képek, hogy tribűn, meg nagy vörös posztó, ami lóg le, meg, meg intarziás lenin kép, és, és a bordás falra fölrakott kreppapír ö, trikolor. És ettől nem tudsz eltérni, tehát rögtön nem juthatott olyan esetbe, hogy minden osztály mondjuk rendezzen be egy vacsora asztalt a termében, maradjanak 25-30-an, és szükkörben beszélgessenek arról, hogy vajon. Hanem, hogy ezt mindenképpen össze kell vonni egy olyanra, ahol a viszony a résztvevők között az, hogy a 99%-a ülés és kussol, és 1%-a pedig mocsogva beszél egy mikrofonba, esetleg néha rímel. Az egyik nagyon meglepődött az, hogy a tanarak kifejezést használtam. Ő biztos nem ismerte Icást, Marikást, meg Györgyikést, akik tipikus tanarak voltak. Visszatérve még ez az elk dologhoz. E, ha a saját élményembe kutatok, én emlékszek pár olyan, emlékezek pár olyan <gül> e, ugye, önkényesen nem lett a nyelvet csak úgy össze-vissza használni. E, e, olyan tanára, olyan tipikusan fiatal tanára, aki lelkesen e, jött az iskolába. Volt, hogy ő lett a KISZ a kis csapatnak a vezetője, és nagyon örültünk, hogy végre valaki akar valamit csinálni, mert Elegünk volt, nem tudtuk persze így megfogalmazni, de elegünk volt abból a fajta pangásból, amit a 80-as éveknek a rendszere jelentett. De a mai szemmel furcsán nézek arra az emberre, akik a, aki a mozgalom keretében és ságvárit idézve, meg a három ö, tavasz ünnepe, ugye erről is majd egy pár szót beszélhetünk, hogy a, hát ha valaki nem tudja és örüljön, ha nem tudja, hogy mi az, ö, ennek a keretében próbált valamit a diákokkal csinálni. Másfölül meg megértem, tehát, hogy vala, valaki mondhatta azt is, hogy én a fiataloknak akarok a lehető legtöbbet adni, meg akarom nekik tanítani, hogy mi az, hogy ünnepség, független annak a tartalmától. És uh -huh. táborokat akarok szervezni, amik jók, számháborúzást, meg erdőbe megyünk, ne csak itt üljünk a padba, bevonni mindenkit. De amikor ott tartottunk, hogy bevonni mindenkit mibe? Abba, hogy november 7-ét ünnepeljük, akkor egy kicsit netcesé vált a történet. És voltak olyan tanárak, akik pedig arra törekedtek, hogy, hogy egyébként ugye az óráik során bevonjanak minket a, a tevékenységbe, de ők nem annyira pont ezeken az ünnepélyeken voltak aktívak valahogy, és most utólag már másként látom ezt, és, és azt nem mondom, hogy ez az ellenállás jele, de mondjuk az ízlésnek lehet, hogy a jele. Uh -huh. Én azt gondolom, hogy azon múlik egy ünnep ünnepelhetősége, hogy mennyire formális. Az, az alapján tudod a magadénak érezni, hogy mennyire formális. Na most háromféle ünnep van. Van a személyes ünnep, van a Közösségi ünnep és van a kettő közti világ. A személyes ünnep az ugye a születésnap, egyeseknél a névnap, már a kiúli a névnapot. A, a közösségi ünnep az ugye a október 23-a, március 15-e, aminek nincs személyes vonatkozása, viszont van egy nagyon erős közösségi vonatkozása, és akkor ezt tetik veled vagy a nemzetiek, vagy a hogy Vagy az internacionalisták, vagy a nacionalisták, attól függően, hogy kik vannak éppen hatalmon. Attól függően, hogy november 7-én és április 4-én, vagy október 23-án, meg augusztus 20-án ülik -e. És van a, van a kettő közti zóna, ahol a, olyan közösségi ünnepek vannak, amelyek ugyanakkor személyesek a húsvét, meg a, meg a, meg a, meg a karácsony. És én azt gondolom, hogy Ezeket lehet nagyon formálisan és nagyon kevéssé formálisan is ünnepelni. És sajnos nagyon-nagyon sok ö, helyen ugyanúgy kiüresedik a karácsony, mint a legtöbb családban. A személyessel sem tudunk nagyon mit kezdeni, a szülinapokkal sem tudunk A születésnap kezdeni. is ugyanúgy kiüresedik. A három éves gyerekeknél már problémák vannak, és, és minőtt az a... Alma együttes szól, ami tényleg az tudod, ember zsebében lánkszúrót nyitogatja. Hogy, ér, hogy értem azt, hogy formális, hogy mondjuk formális egy ünnep? On, úgy, úgy értem, úgy értsed, hogy pontosan tudod, hogy most mi következik. Pontosan tudod, hogy most ki mit fog mondani pontosan ismered az egésznek van egy forgatókönyve amit már ezerszer ezerszer le, lejátszottatok és érzelmileg, és... és érzelmileg semmiféle vagy semmiféle közöd nincs az egészhez vagy ha érzel is bizonyos dolgokat akkor nem azt érzed amiről beszélsz. de hogy tud közöd lenni? nem tudom hogy megfigyeltétek-e már hogy hogyan lehet eljelentésteleníteni ö, mantrak, mantrákat hogyan lehet eljelentésteleníteni szavakat például hogyha egy szerelmes pár rendszeresen mondja egymásnak, hogy szeretlek, és ez lépten nyomon elhangzik. Minden reggel így köszönnek Igen. el. Van ilyen hallgató. Minden nap el négyszer volt ilyen hallgatónk. El amizette, nem? El uh -huh. Eljelentéstelenedik. Tehát szépen elvesz lassan elveszíti a jelentését. Szerinted? Ö ez De egy mechanizmus, Robi, ez egy pszichológiai mechanizmus. nem voltál ilyen kapcsolatban. Sziho, jó. jó <gül> Sajnálni sérült, no, vagy ez egy trauma, traumatizáció. Majd, ez ez ha működik. neked is hogyha, lesz. Hogyha, hogyha rendszeresen, le. rendszeresen elmontrázod a mi atyánkot, és újra, meg újra, meg újra, meg újra elmantrázod, akkor ez is kiüresedik, elveszíti a jelentését. Eredetileg nem volt biztos, hogy mindenki egyetért, hiszen úgy tudom, hogy ezt pontosan időzített pillanatokban kéne elmondani rendszeresen. Igen, igen, de mantraként használják. Tehát, hogyha világos, hogyha évente egyszer mondod el a mi atyánkat, nem fogja elveszíteni de, a jelentését. De ha rendszeresen és sokszor mondod, akkor viszont transzba segít. De, de akkor már másképp, másképp működik. Nem a jelentése által, uh -huh. hanem egyszerűen csak, csak a ismétlés. mantra, az ismétlés a mantra által be, be tudsz kerülni egy mondjuk egy katatóniába, de vagy egy szeretlek a... szeretlek szeretlek. Na, tehát hogy a, a lényeg az az, hogy el lehet a, a folytonos ismétléssel el lehet jelentésteleníteni szavakat. Na most ugyanilyen módon el lehet, vagy megfigyelted azt, hogyha sokáig nézel egy arcot, akkor elveszíti a sajátosan felismerhető vonásait, és széthullik, és már nem lesz több, mint egy arc, nem lesz annak a valakinek akkor az arca. Bőrdarabok, szőrdarabok, meg nem, egy arc lesz, Nem, egy arc lesz. Egy arc lesz, amin, amiről már nem ismered fel azt a valakit, mert már elveszítette azokat a vonásait, mert túl régóta nézted. Na most ugyanez a Helyzet az ünneppel. Hogyha újra, meg újra ugyanaz a forgatókönyv zajlik le, ugyanazok a mantrák, ugyanazok a szavak mindig ugyanakkor hangzanak el, és pontosan tudod, hogy, hogy fog történni, az egész ünnep elveszíti a jelentését, és ilyen módon elveszíti az ünnepélyességét, és elveszíti az átélhetőségét. És mintha ebben lennénk benne, mintha az ünnepeink annyira közösségiek lennének, hogy személyesen a személyünk számára már nem átélhetőek, és mintha már a születésnapok is Olma együttesek által lennének sorozat gyártva. Az önkényes mérvadóban az ünnepéjeinkkel és a, az ünneplés módjával formai kereteivel foglalkozunk, és hogy ez elegendő. ezzel Igen, egy elegendő eh ehhez ahhoz, hogy valóban az ünnepel kerüljünk kapcsolatba a életünk során. Azt írja nekünk Szabolcs, a Facebookon, hogy iskolában ennek még nincs tétje, ott csak meg kell tanulni, végig hallgatni. Ez, ez valahol egy kicsit nyomorult számomra, hogy ezt írja, de egyben igaza van, mert nekem de egész, van felnőtt, a... egész felnőtt koromból az az élményem, hogy amikor azt mondják, hogy akkor most egy percig legyünk csendben, akár gyász, akár meglepetés buli miatt, ez két komoly véglet azért, nem tud senki felnőtt 60, 80, százezer éves doktor, professzor, doktor, doktor kusban maradni egy rohadt percig. Az egész országban életemben összesen egyszer voltam olyan helyen, ahol több ezer ember közül ténylegesen egy sem szólalt meg, és csodaként éltem meg. Egyrészt megható volt valóban, másrészt pedig ö, ö, valami Remény sugár ébredt, hogy az emberek mégse büdös paraszt. Hát két, két dologgal azért kiegészíteném ezt. Egyik, hogy a meglepetés buli és a gyász nem áll olyan távol egymástól, mert a meglepetés buli az elég gyász. A másik pedig az, hogy. A másik pedig az, hogy ne, az, az, amikor... az, hogy az vagy bocsánat, Facebook bejegyzést írónak azért biztosan nincs igaza, hogy csak meg kell tanulni, mert ezek szerint a te példásért nem tanulják meg, nem. Tehát, mert nem lehet, hogy az embereknek nem viselkedni kell, megtanulni azonosulás nélkül, ha nem mondjuk azonosulni helyzetekkel kell és megtanulni. És előttünk következik belőle a viselkedés. Nem, szóval szóval kell saját az az a, képesség, és meg az képességeket, nem pedig önfegyelmet. A, a, a pszichológiában is az attitűdből következik a viselkedés változás. A, tehát tehát a vissza nem kellene kell megváltoz, megváltoztatni. Így, úgy, hogy... szóval, szóval úgy gondolom, hogy azzal van mindig a probléma, hogyha olyas valakit gyászoltatnak velünk, akit mi nem gyászolunk, olyankor nehezünkre esik az egy, csöndben maradni. Az egy gyászbulvár. Nem, gyászoltatással van a kényszer, gyászoltatás. A probléma, amikor valaki olyas valakinek a halála fölött kell gyásztülnünk, akit ismertünk, és akikre emlékszünk életéből, akiről tudunk bármit, ott szerintem egyáltalán nem esik nehezünkre csöndben maradni. Vagy ha ott valaki hangot ad, akár az érzéseinek, az nem úgy fog kijönni, mintha valaki zörög a acskóval, mert most csöndben élne lenni. Az, nem itt, a probléma az az, hogy megint valamit át kell élnünk, mm -hmm. amit nem élünk át, Erre? és nem lehet implantálni emberek lelkébe gyászt kívülről, mert itt most nekünk gyászolni illene, mert, az, mert a központi bizottság úgy döntött, és megint egy központi bizottság a fejünk fölött úgy döntött, hogy mi gyászoljunk. És ilyen mikro központi bizottság meg úgy döntött, hogy meglepetés bulit kell szervezni, és jó, nem, nem csinálod az, hogy nem mész el, mert hát mégis az egy jó haverod, de közben meg érzed, hogy ez egy gáz. Nem akarsz és a formai tulajdonképpen a az egészet, mert nem akarod, hogy ez megtörténjen, mert kínos az egész. Erre reflektál nagyon jól, szerintem mind a ketten láttátok a louis és sorozatának, a louis a harmadik évad első epizódja, ha nem tévedek. Ahol hittanórán órán ül, és még nem gyászolja Jézust, mert egyszerűen nem, az nem éri el azt a színvonalat a hittanoktatás oktatás minősége, hogy, ő, hogy ő benne bármilyen érzelmeket keltsen, és akkor odarángatnak egy ilyen FBI-os csávót, aki úgy leterrorizálja a gyerekeket 10 Alatt, hogy zokognak, és éjszaka visszalopózik a, a templomba, hogy levegye Krisztust a keresztről, ami senkinek nem jutott még eszébe, pedig helyes. Mert, mert megsajnálja. Igen. És ezért büntetik meg, mert levette. De ez, ez, ez, ez, ez, val, ez valami szenzációsan rakja e, helyre azt, hogy nem, a, nem az ünnepeltetés az elsődleges, hanem az, hanem helye, az ez együttérzés. Ez a helyes stratégia, hogy ráereszteni a gyerekekre gyűvöltő FBI ügynöket. Elgondolkodtató minden esetre. É, érdekes. Érdekes. Kaptunk olyan SMS-t, ami egyébként utal Jézusra meglepő vagy nem meglepő módon. Sziasztok! Milyen már, amikor a falunap egyben van a templom búcsúval, és körmenetkor a pap oda megy a tudsz sátorhoz, és áramtalanítja. Mm. Ez nem egy rendszeres élmény. Mindig, de ugyanerről ugyan van szó, ugyanarról a kényszerünnepeltetésről, kényszergyászoltatásról, kényszer elérzékenyültetésről van szó. Folyamatosan arról van szó, hogy van egy belső lelkiség, és van egy külső külsőség. Jó, egy, de bocs, egy, egy, és, és a tudsz, kívülről... itt a tudsz Tudzene a pozitív hős ebben a történetben? Tehát DJ Barabás, ahogy az SMS író fogalmaz? Hű. Nézd, nem, lát, nem látom a szituációt, hogy, a, hogy inkább partiznék, vagy inkább ünnepelnék, hogy inkább emelkedett módon a, a szívemet, lelkemet ünneplőbe öltöztetném, vagy inkább adnék a partinak. Most én ezt így nem látom, hogy melyik, csak én jó, nekem csak, bocs, az, nekem csak bocsa, az a problémát, de... tudod a farizeus meg a, meg, a, meg a keresztény között, tudod mi a különbség, vagy a, keres, a Krisztusi és a farizeus között az a különbség, hogy a, hogy a farizeus az az edénynek a külső, külsejét állandóan megmossa, állandóan tisztán tartja, az edénynek a belseje meg rothad. És ami, ami meg itt zajlik, az az, hogy valójában minket nem gyászolni tanítanak meg ilyenkor, meg nem ünnepelni tanítanak meg, hanem az ünneplést, vagy a gyászt eljátszani, mímelni, kifelé megjátszani, és hogy valójában a rossz lelkületet, ami valójában már a Központi Bizottságot jellemzi, exportálják ki belénk, és megrontanak minket is, hogy részt vegyünk az ő. ő Eredendő A konkrét példában egyébként az itt arról van szó, hogy amikor van egy egyházünnep, oda nem szervezünk rá tudsz zenét. De ha van egy tudom, sátor, arra nem szervezünk rá egy Krisztus körmenetet, ugye? Az a helyzet, hogy a tudsz. Nem tudom hogy melyiknek fixebb az időpontja. Melyik foglalta le előbb. Ez kéne tudom. Hát azért a Save a date. Már a dátumot kell foglalni vagy a helyet. Na ez a kérdés, mert a, a, ilyen lelkeket. Alakon, a lelkeket. A tocscsúcs sátor lemegy a nép színvonalára, és helybe jön a tocsúcs, és azon a színvonalon történik meg az ünneplés, hogy legyen tánc. Az, amikor mi magunk zarándokolunk el az ünneplésért, a csicsomjai búcsúra, ahova én nem megyek, de egyébként meg pontosan azért mennek oda, amiért a pap szeretne felemelkedni, de cserébe inkább lekapcsolja a zenét, ott, ott temész helybe azért, mert ünnepelni akarsz. Csak olyan ez a helyzet a pappal és a lekapcsolt árammal, mint amikor Robi megállapította két évvel ezelőtt, hogy ha szomorú valaki, akkor mentőt hívunk, ha vidám, akkor meg rendőrt. <gül> csak, <gül> csak álságos ez, mert itt most az egész úgy van beállítva, hogy a tudsz Tudz, tudz zene az nyilván valami alávaló primitív lakossági house vagy még még tehát hogy az hitvány, de hát a búcsú, meg az ünneplés, az emelkedett lelkek, hát az meg valami csoda, de pontosan pontosan forever az búcsúba Pontosan tudjuk, hogy voltunk, hogy voltunk már nagyon nagyon hitvány templomi ünnepségen, és már kiváló partin. Kiváló falu napon, még nem biztos, hogy voltunk. Nem tudjuk, tehát most tehát de de... legyünk már annyira kultúrsnobok, hogy a falunapot hajlandó legyek azt gondolni, hogy hogy éppen szervezhették volna egy másik napra, tehát azért engedtessek meg, tehát hogy... de ez, ez annyira annyira ebben az a, országban, vala, egy kicsit val... ennyire kultúrsnobnak lenni. Egy, az egyik SMS író az kikéri egy kicsit magának bár nagyon kulturált stílusban a pedagógusok kényszerpálya összekötése, Na most Kicsit mentegetőzve, bennem Nem kell nagyon jól e, fogalmaztad e, meg. Azt mondtam, hogy, hogy gyakran, gyakran sajnos kényszerpálya. Egyébként feleségem pedagógus, édesapám egész életében az volt, a családban sorolhatnám, én magam is, ha tehetem, akkor bot csináltak, én tanítok nem erről van szó. Szerintem akik pedagógus, az pontosan tudja, igazat hogy nagyon mondtál, gyakran kényszerpálya a pedagógus szakma. De ha, él, ezen, de ha ezen valaki nagyon fölkapja a vizet, az már gyanús, hogy nem. talán esetleg kényszerpályájára. Nem, nem, nem, nem nekem az a gyanús, hogy lehet, hogy ő nagyon kiváló pedagógus, lehet, hogy neki nem kényszerped de lehet, hogy a pályáját és a pályatársait nem minden esetben jól ítéli meg. Vagy én. Folytatjuk az önkényes mérvadóban az ünnepélyekkel, azt írta nekünk ö, ö, Füze. Nem, azt írta nekünk Faragózus Zsuzsi sosem felejtelem el, amikor nyáron az iskola újjáépítése után visszamentünk, és felsorolták mind a száz kivitelező nevét, aztán külön tapsoltunk a munkásoknak, az önkormányzatnak, mindenkinek, aki az egészet pénzelte, az elsős gyerekek már a falat kaparták felolvasták az összes a... embert, aki a falat Néz kaparta, szerint. és ennek hatására, akik hallották, és elkezdték. De, de, de ez az elképesztő, <gül> hogy rendbe hoztuk a barakokat. Rendbe, egészen <gül> megújult a krematórium. Tapsoljuk meg, ünnepeljünk. De most képzeljétek Maga el, Isten. el, hogy az kellett volna a nyáron felújítatni. Az lett volna az igazi no, megoldás. Ilyenről is hallott, hallottunk már, ahol megépítették az építőipari szakközépiskolásokat, a tanárúrnak a nyaralóját, oh, mint gyakorlaton és jegyet kaptak rá. Nem pénzt, és nem busz jegyet, és Na, nem kaja jegyet, ez a tanár hanem nem, érdem jegyet. Nem volt, nem volt kényszerpályán. E, azt mondja néhány SMS író, hogy az ünnepek a népszokások helyét vették át, ez inkább kérdés, azoknak is van ideje, formája, népünnepéjek voltak lényegében, már a népünnepéjek, gondolom népünnepéjek voltak, viszont a Hát én nem tudom, én valahogy egész másként képzelek el egy nép ünnepét, mondjuk csak, már csak azért is mert ha kiáll valaki és elkezd unalmasan beszélni, akkor lehet hogy az, hogy te nem szeretett, hogy nem tudnak az emberek csöndbe maradni, de akkor azért elég jó az a pár borizi hang, aki azt mondja, hogy na húzzam a apukám innen, szóval az le lehet, hogy az, abban van egyfajta szabadság is, hogy, a, hogy az ember nem tud csöndben maradni. Vagy elefántot is hoznak, és mondhatod, hogy megössze, <gül> ha ez megvan ez a jelenet a, a youtube -ról. a Robi-nak a, a Robi, Robi szeretet, szeretlek ö, ö, gondolatára, és Robi, megismétlem akkor újra, hogy szeretlek, hm. hogy a matrázás, hogy egyre kevésbé jelent, jelent, egyre, jelent, egyre, jelent, egyre, jelent bármit. Egy, egyre, egyre jobban belegondolok, hogy ez mit is jelent, és mit, mit okozok neked, és a hallgatóknak ezzel. Azt írja az SMS író, egy nagyon bölcs SMS író, addig mond, Míg mondhatod a másiknak? Na hát, örülök, hogy nyugdíjasok is hallgatják a műsort. Talán nem nyugdíjas, de lélekben feltétlenül az. Ezzel aztán bármit most, igazolni őket, lehet. Bocsánat, viszont rengeteg nyugdíjas nem lélekben nyugdíjas, azért ennyit korrigálnék. Úgy mm, számos nyugdíjas Ugye? nem nyugdíjas. De fogalmazunk úgy, hogy vannak olyan nyugdíjasok, akik lélekben nem nyugdíjasok, és sajnos rengeteg nem nyugdíjas nyugdíjas lélekben. Akkor lehet, hogy őket nem biztos, hogy nyugdíjasnak kell ez, de nem menjünk ebbe bele, mert de értem mire gondolsz. A, minden... az, a, az, a probléma, hogy, az a probléma, hogy ezzel a fajta érveléssel mi szerint addig mond, míg mondhatod a másiknak. Ezzel mindent érvényteleníteni és bármit érvényesíteni lehet. Tehát, ha mondjuk arról van szó, hogy november 7-ét muszáj volt megünnepelni, addig örülj, amíg ünnepelhetsz, addig nincs háború. És akkor persze, Világos, hogy a komcsi rendszerben november 7-ét sokkal jobb volt ünnepelni, mint Sztálingrád alatt megdögleni a jégben meg a hóban. Világos, hogy mindennél tudsz rosszabbat mondani, és akkor persze lehet mondani, hogy addig örülj, amíg csak se dugnak, mert, ha, mi, mert mi lenne, hogy ha agyon lőnének, vagy mondjuk tarkon lőnének. És abban és megdugnának. Ja, és bármit, tehát, hogy így a az és az a baj, hogy ezzel a fajta érveléssel van kitömve a 20. század és a, és, és, és a Kárpát-medence. Hogy folyamatosan ezt hallgatjuk, hogy becsülés. Küldd meg magad apám, és nem szabad szóvá tenni semmit, mert mi, mindig ott van egy nemzedék a vállat fölött, amelyik téged arra, hogy volt ennél rosszabb. Ennek van egy bulvár oldala is, hogyha megveszed bármelyik best story, nem tudom milyen magazint, ott biztos előbb-utóbb elolvasol egy történetet, hogy valaki elvesztette túlságosan korán mondjuk. 35 évesen élete szerelmét, és ezt hát én el tudom képzelni, hogy szörnyű lehet, természetesen, és nyilván az újság abban utazik, hogy én elképzeljem ezt, és akkor ott leírja eh, akár az újságíró, hogy és meg rájött, hogy addig kellett volna mondani, ha még mondhatta. <tönt> tehát, és tudod, az emberek, e amikor szeretetet akarnak kizsarolni egymástól, akkor állandóan fölemlegetik ezt, ami a roppantízlistelen magaddal kapcsolatban. <tönt> tehát, hogy tudod, ha majd nem leszek, akkor majd visszasírsz engem, akkor majd örülni fogsz, és ezt általában olyankor mondják, amikor vaj van a fejükön. Tehát, amikor éppen elkövettek valamit, ami miatt bocsánatot kéne kérniük, de hát nem nagyon fülik a foguk a bocsánatkéréshez, ezért fölidéznek egy olyan nem létező szituációt, amely a jövőben ők már nem lesznek, és te majd visszasírod az ő hibáikat, meg bűneiket, mert akkor majd hiányozni fognak, és majd kívánni fogod azt a pofont. Jaj, még örülnél ha az apát pofozna, de akkor már a föld alatt leszek. És, és hát, hogy is mondjam, ezek kivételes helyzetek már, mint a tragédiák azok kivételesek, és attól tragédiák, hogy kivételesek, és nem mindennaposak, és az életünket nem biztos, hogy a tragédiákra kell fölépíteni. Azt is írja az SMS író egy, egy, egy tanarának tana a nevét, hogy martás. E, azt írja még valaki, hogy azt még értem, hogy a rendszerben kötelező volt ez a bolzasztó ünnepé, de mi szükség van erre még ma is? Hát szerintem az, hogy hát egyrészt ki tudja, hogy a rendszer véget érte a lelkekben, no, hát a másik része pedig az, hogy egész egyszerűen ebben szocializálódtunk. Tehát aki nem nagyon progresszív, és nekünk együtt kell persze nagyon progresszívnek lenni, de aki nem nagyon progresszív, az egyszerűen azokat a mintákat hozza, szülőként, tanárként, stb. stb. Uh, uh, amit tanult. Aki progresszív, az meg valószínűleg idegesítő másig. Az a baj, az a baj és, amit a... És, és, és hogyha egyszer valaki csak ezt látta, és nem kapott fogodzókat, vagy azokra nem volt vevő, az ugyanezt fogja reprodukálni. Sajnos a tömeg annyira progresszív, mint a tömeg legkevésbé progresszív tagja. Hát, eh, eh, talán talán az azért nem Az a módja, hogy nem a tömeg lélek tan az úgy működik, hogy soha nem az átlagot kell venni, hanem mindig a, leg, a, leg, a leg alacsonyabb. Nem, ez szerintem nem igaz. Hmm. Tehát, szerintem de, de. kevés fecske is tud nyarat csinálni, én, én hiszek ebbe. Különben nem is biztosít beszélnék a rádióban, még ha nem is fecskében vagyok. A lényeg viszont az, hogy még egy nagyon fontos dologról ne, nehogy ne beszéljünk az ünnepélyek kapcsán, ez pedig a ruha, az öltözék, ami az ünnepélyekre jellemző. Az a műszálból készült kék nadrág, amit nekem elsőben, vagy nem tudom mikor viselnem kellett, az a mai napig kísért engem, olyan borzalmas érzés volt, abban ízzani, szúr szúrt, szúrt, ízzad, stb. Ki, Ugye, volt a, ki volt az első, aki a műanyagot kitalálta, hogy műanyagból készítsenek ruhát? Ez, ez egy nagyon a nagy Lálo áttörésnek egy akkor valami volt, és, és hirtelen a, a lápszak törte meg ezt a, ezt a diadalmenetet. Én arra emlékeztetnék, meg a és, ez a, szak, és egyébként meg ez nem a kell, nem a kell visszaemlékezni, ez ma is lehet valóság, hogy a gyerekek általában nem kék nadrágban, és fehér ingben játszanak, ugye? A fehér ingben biztos, hogy nem játszanak a gyerekek. És ennek ellenére egy évről évre növekvő gyereknek azért, hogy Évente háromszor fölvegye, egy szülőnek meg kellett Minden vennie. Minden évben kellett venni egy fehér inget. Nem is nagyon lehetett minőségi ruhákat kapni. Tehát elég nehéz volt mondjuk cipőből kényszenvedés volt olyat találni, nem lehetett, nagyjából, meg zokniból, ami ne elviselhetetlen a rossz A magas kompromisszum volt a te öltözködésedet, illetve. Ez volt olyan év, amikor olyan fehér inged volt, hogy jó, hát nem érj végig a karodon, meg hülye nézel ki benne, de most mindegy arra két ne, napra. Nekem folyamatos élménye. Van vagy az osztályfényképen, ami 80 ro... évig nézel. De utána. Hagyján, engem nem érdekel az osztályfénykép, az, az érzés, amire visszaemlzem egy március 15-ére, akár általános iskola, de még valamennyire gimnáziumból is. Én egy matávportás öltönyben alaktam egyébként a gimnáziumból, mert az akkor már tudatos választás volt, mert az ingyen megszerezhető volt. Tehát, hogy mindig az volt az élmény, hogy rossz ruhában vagyok, hogy rosszul érzem magam kinézetre is, de mondjuk, ha még az kevésbé is érdekelt fizikailag. Tehát, egész egyszerűen kínszenvedés volt azokban a ruhákban benne lenni. És megértem a szülőket is, mert nem volt minőség kapható, és ráadásul tényleg az gyerek csak kétszer-háromszor fölveszi, most mm -hmm. azért vegyenek neki valami. Még jó, de öltönybe kellett jönniük. Vagy... Frakban. Mert azért azt látod, hogy az inget azt nagyjából teljesítették meg a sötét nadrágot, de azért szerencsére odáig nem mentek el, hogy mindenki minden ilyen évben új cipőben, fekete-zokni, fekete cipőben legyen a cipők, azok elég érdekes választékot mutattak az öv dekádában. volt olyan osztálytársam, aki olyan szegény volt, mert nem volt erről divat beszélni, uh -huh. de a kádárrendszerben is volt elég nagy szegénység adott esetben. Olyan szegény volt, hogy nem igazán engedhetem meg olyan, és probléma volt abból, hogy ő nem öltözik föl rendesen. Ilyen szempontból is a fehér ing egy engedmény, tehát nem formaruha van, mint egyes ö, jobbsors, jobbsorsot megélő országokban, ahol, ahol konkrétan van egy, egyen, egy iskolai egyenruha, és abban vannak. Azt meg kell venni? Ez, ez, ez, ne ez itt nem ment volna át. Tőlünk beszedték az osztálypénzt, és abból vásároltak ilyen Friderikusz zöld zakót. Jézus és már abban kellett kifejezetten az a rohadt, ízléstelen, zöld színű zakó, mm. amiatt a Friderikuszon kívül ebben a az országban tele, nem a lát, Telesport nem, nem vette igen, még. De fel. Igen, igen, igen, telesport zöld, igen. E, volt, és hogy a 90-es években hogy gondolták az emberek, hogy ez viselésre való? Na hát akkor beszélgessünk egy picit a, a divatról, hogyha már, hogyha már ö, ide értünk, az lenne a kérdés az SMS írókhoz 06302010909, hogy amikor visszanézünk régi képeket a divatról, akkor gyakran nevetségesnek látjuk, ö, gyakran egészen abszurd módon tartjuk nevetségesnek. Vajon amikor a mostani öltözködésünket nézzük végig, vissza majd, több száz évvel későbbről, amikor... Tíz év múlva, 20 év múlva. Hmm, de hát most, de, ha most visszanyézel a 80-as évekbe, olyan ciki dolgokat látsz, a 90-es évekbe olyan ciki dolgokat látsz, amik akkor divatosak voltak. Hát nem má... kell itt több száz év. Igen, de más az, tehát pontosan, ami nemrég ment ki a divatból, az ciki. Ami viszont régen volt divatos, tehát az viszont halálmenő. Az viszont az nevetséges. Nem, tud nem lenni, nem Vagy mondod. menő tud lenni. Vagy nagyon menő. Hát azért mondjuk, ha egy isporos parókába bejönnél. Hát az... az annyira menő azokkal a, azokkal a, azokkal a, azokkal a térdzoknikkal, tudod, azokkal hmm. a térdigérő nadrágokkal, meg azokkal a mellényekkel, annyira, igen, meg, igen, meg azokkal, a, azokkal a fodros ingekkel, annyira halálosan menő, hogy elmondhatatlan. Na hát akkor már itt rögtön bukik a kérdés, de nem baj. E, e, válaszolhatok erre a is. Nekem az volt a feltételezésem, hogy néha azért nevetségesnek látjuk az előző korok divatját, nem az előző az évek, az korok. Vajon a mikorunk az nevetséges lesz -e? Ha igen, akkor mi lesz belőle nevetséges? Ha nem, vagy nem annyira, akkor pedig van-e valami eltérés ugyan a mostani divat? Ne lenne nevetséges? Ugyan, mi változott? Nem de, de, de, de, de te válaszolod meg, majd az SMS írok megírják, kifizetik érte a percdíjukat, vagy bocsánat, az SMSdíjukat, és akkor majd és a tudjuk, ér, mi majd meg tudjuk. És Így van. meg fog... nem el Bugatti-t. Így van. Egyet? Lenni. Lenni. Na hát ezt várjuk tőletek. Az önkényes mérvadóban divattal folytatjuk. Az a kérdésünk, vagy az volt a kérdésünk, hogy szerintünk, a hallgatóink szerint nevetségesnek hote a 40 évvel ezelőtti öltözködés az én állításom és felvetésem? volt, a 400 évvel tiről beszéltem, és hogy majd a milyenk, az 400 év múlva milyen lesz, de... Én, én sokkal, lesz, sokkal más lenni. Sokkal rövidebb időtávokra gondolok. Én azt gondolom, hogy amikor Igen, még... is erről ki... szokás is általában beszélgetni, de én most egy új témát vetettem fel, osz. A 90-es években a 60-as évekhez retrozódtunk oda. Én, nekem az az érzésem, hogy most a 2010-es években a 80-as, 90-es éveket tartják retrónak. Oda szeretnének visszautazni, hiszen ez a szüleiknek a fiatalsága, és ha ők a szüleik fiatalságát elveszik, azzal felnőtté válnak szerintem ez, ez a jelenség na de amit én nem szeretnék megélni látsz ilyen olyan öreg embereket akik 40 évvel ezelőtti ruhában vannak és és tök elegánsak megadják a módját annak is hogy lemennek vásárolni bár ö, kevésbé elegáns egy bőrcipő tréninggel és zakóval de van aki ténylegesen öltönyben megy és ennek van egy ilyen bája Ugyanakkor én nem szeretnék 80 éves koromban, 80 évesnek öltözködni. De 16 évesnek se, mondjuk 45 évesnek. Ugyanis most is van egy olyan érzésem, hogyha, és írta nekünk Márk, hogy a Hawks kabátra emlékszik-e valaki a 90-es évekből. Tudod, ilyen csapat, Jackie? Igen. Ha most meglátsz valakit abban, 95-ben volt fiatal, és most 45 éves mondjuk, és, vagy, vagy 40 éves, és ebben a kabádban van. Mi, milyen életet képzelsz mögé? Én, én, én valami borzasztó, borzasztó mm -hmm. változatlanság nyomort éreznék rögtön. Na, de, de szerinted ez normális dolog, hogy egy 80 éves, te azt mondod, hogy 80 évesen, egy 45 éves ember ruháit szeretnéd hordani. Azt mondom, hogy ha öltönyt akarnék felvenni, akkor nem a, a két soros részgombos hajós kapitány széles gallérosat szeretném felvenni, hanem azt, amit 10-15 évvel azelőtt tervezett valaki, és én akkor vásároltam belőle. Tehát nem. ne 40 éven te vegyek ruhát öregkoromba, ne gyalogjárjak, be elnézést kérek, tudom, hogy a legtöbb ember nem kocsival jár, csak nekem van egy olyan élményem gyerekkoromból, így én azt szeretném, hogy amikor idős vagyok, ne a BKV legyen ingyen, hanem legyen egy autóm és legyen egy vagyonom, ami, amiért úgy érzem, hogy megdolgoztam. És, és nem tudom, én meg egy fe... olyan miért, BK... én egy... módon fejeztem én be. Én egy olyan bkv ra vágyom, amelyik nem ennyire nyomorult, és nem, nem tartozik hozzá ez a nyomorúság. Egy, egy, egy olyan aszimovnál mozgó utazni. Egy olyan közösségi közlekedésre vágyom, amihez nem ez a nyomorult, ilyen szoci tartozik hozzá, hanem egy ilyen menő tömegközlekedés gyerekkorod, BKV-jára senki sem vágyik, bár minden nap kipróbálhatjuk, viszont lehet, hogy a Robival értek én is egyet. Ismeritek azt a jelenséget? Szorosan ahhoz kapcsolódik, amit Oszi mondott, hogy megnéztek régi fényképeket, 60-as, 70-es, uh -huh. 80-as évekből, és azt érzitek, hogy úristen, mindenki nagyon öreg volt? Megnézitek a, a Csajokat, és mind ilyen 50 éves bemondó nőnek néz ki. <gül> és aztán így az ember szugerálja magát, a, az, az intellektusra segít, és azt mondja, hogy nem lehetséges, ezek akkori fiatalok, ezek éppen érettségiztek. Ez egy érettségi tábló, amit nézek. Hogy lehet mindenki 60 éves az érettségi tábláján, vagy 50 éves? Hát azért, mert ezek az emberek, akik mostanra már 50-60-70 évesek, ezt a ruhát, ezt a frizurát hordják tovább. Uh -huh. És ezért az, az életkort ezzel azonosítod. A másik jelenség, amit mondtál, hogy, hogy mik mikor mire retrozunk. Ezzel kapcsolatban van egy ilyen kis mini elméletem, ez a, ez a retro-szingularitás elmélet. E az, a, ugye nem tudom, ismeritek a technológiai szingularitásnak Igen. az elméletét? Egy, egy mondatba vagy két mondatba megpróbálom összesülíteni a hallgatóknak. Annyi, hogy mivel egyre gyorsabban jönnek egymás után a találmányok, el fogjuk érni azt a pillanatot, mikor két jelentős találmány között már csak nanoszekundumok tér, nanoszekundumnyi telik el, és mi lesz ez az állapot? Talán éppen az, amikor a gépek találják föl az egyre újabb gépeket, és ebbe a technológiai szingularitásba hullik bele az egész technológiai titolizálás. A technológiai szingularitás az, az a Pillanat, amikor már nincs egyetlen élő ember a Földön, amelyik, nem, képes, nem lenne, amelyik csak... képes lenne karban tartani azokat a gépeket. Gépek gyártanak gépeket, gyártógépeket, és ezeket gépek tartják ez a egyik... És van egyetlen ember, aki ezeket ő, érti, átlátja és tudja szervizelni, és ez az ember meghal. És amikor ez az ember meghal, akkor beáll a technológia e -e, singularitás A technológiai állapota. szingularitás az abból a megfigyelésből adódik, hogy ezek egyre sűrűbbek, és ez egy, egy lehetséges jövőkép, amit a Robi mond, hogy ez hogy fog kinézni. Lehet, hogy egész más, hogy lehet, hogy. A, hogy, hogy visszatérünk a kőkorszakot. Tehát ez nem biztos, hogy így fog történni, meg nem biztos, hogy egyáltalán tovább lehet húzni azt a vonalat, amit most húzunk. Na most a retroszingularitás, a divat megszűnése, amit éppen mintha élnénk. Ugye volt egy olyan tendencia az elmúlt 15 évben körülbelül, hogy a retró visszahozta először a 20-as, 30-as éveknek sok öltözködés elemét. Aztán, aztán szépen haladt előre. Jól emlékszünk, amikor a 70-es évek visszajött. Az ugye nagyon 60-as, 70-es évek, a hippi jegyek visszajöttek. És most már ott tartunk, ha megfigyelitek, hogy a 90-es évek kőkeményen, a leg, legerőteljesebb, legjellegzetesebb, legcikibb 90-es évek kezd visszajönni. A retroval. A drág és hát épigérő farmer sort a csajokon. A szaggatott mondjuk? farmer például, ugye, ugye, hogy csak egy ilyen egészen az már három éve is kezdett visszaszivárulni, és most már tök elterjedt. Na most, hogyha így megyünk tovább, akkor ott tartunk, hogy nagyon hamarosan a 2000-es, majd 2020 körül a 2010-es évek divatja lesz Aha. divatba, és egy ponton utolérjük magunkat, és, és, és amikor nem a tegnapi, a hanem a mai, a, a reggeli. ma reggeli lesz e, a divat. Na most hogyan kell ezt elképzelni? Akkor gyakorlatilag... a délelőtti vagy. Elkezdtem utána nézni az adásra készülve a témának, kaptam hozzá segítséget is, és, és azt, a, azt látom, hogy cikkek, garmada szól tulajdonképpen erről. Persze ők nem, ö, nem így hívják, nem divat szingularitásnak hívják, de nagyon sokan beszélnek valamilyen értelemben a divat végéről, ami sok minden összekapcsolódik a tömegtermeléssel, az internet korával, hogy gyakorlatilag az a fajta felépített modellje a divatvilágnak, ami legalább 50 éven keresztül uralkodó volt, hogy vannak a nagy divatházak, azok tartanak évente két nagy divatbemutatót, és ott bemutatják, hogy majd pár év múlva mi lesz a trend, és akkor ültek a, a magyar háziasszonyok asszonyok a fér tévé előtt, és hogyha a híradó egyetlen egy képsort beáltott egy párizsi divatbemutatóról, akkor próbálták kitalálni, hogy ott milyen ruhák lesznek, hogy majd ők majd megvarják maguknak és az ügyek, és butikos az már legyártatta valakivel, mert ő azt ott látta, és így pár év alatt ugye tulajdonképpen a, köz, a közöltözködésbe bejöttek ezek a trendek. Az olyan mértékben megszűnt, hogy már minden divattal foglalkozó cég évente nem két kollekciót, hanem kénytelen már ilyen szezonközbeni, stb. stb. stb. még újabb kollekciókat behozni. Hogy folyamatosan Am... frissítse magát. Az inf... Hát, hogy folyamatosan újat tudjon eladni az a lényeg, hogy eladja az újat, nem egy tartós darabot akart, akar legyártani, hanem anyagában és, és tartalmában is egy elévülő dolgot, amit aztán majd újrat és mm -hmm. újat és újat fog tudni belőle eladni. Na most akik ezt gyártják, mondjuk Kínában, most már olyan gyorsan másolják, hogy nincs arra lehetőség, hogy valaki csinál egy divatbemutatót, mire ő azt piacra dobná, addig a kínai másolat, ami egyébként lehet, hogy pontosan előbb a, gyárba, a el odaira boldva, és mindenki válogathat bele. Tehát az a fajta modell, hogy vannak ilyen megmondó központok, akik majd így megmondják neked, hogy, hogy, hogy mi a te ízlésed, mi a te divatod, azok szépen lassan, egyszerűen egy időbeliség miatt, az internet terjedése miatt, az információ gyorsabb terjedés miatt megszűnnek, és, vagy legalábbis nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. És nagyon bízom benne, hogy ez a divatiparnak valamilyen értelemben a végét fogja jelenteni. És miért? Azért, mert a divatipar az utolsó, abban a sorban, aki még formálisan sem igazán hajlandó fölismerni azokat a globális problémákat, amik más iparágak, akik egyébként lehet, hogy köpnek erre, de már legalább eljátszák. Tehát, az, tehát már az autóiparban, e, mit tudom én, az élelmiszeriparban, amik borzalmas e, szennyezést e, csinálnak, már azért illik eljátszani azt, hogy mi azért odafigyelünk a környezetre. Volt egyik évben, amikor a formegyes autók egyikére, mint egy nagy gyártó, talán a Toyota vagy a Honda, nem is tudom, e, autó erre a földbolygót festették, mert ugyan, ugyanúgy Küfögte a gázt, a mérges gázokat, amit a, az üzemanyagból termelt a levegőbe, de legalább már eljátszották, legalább már új, azt hazudták, hogy ezzel törődnek. Na most a divatipar az az utolsó ebben a tekintetben, és a legdurvább kizsákmányolója a dél ázsiai szegény embereknek, és itt a legnagyobb híve annak, hogy dobd ki minél előbb, és cseréd le egy újabb divatra, még véletlenül is a tartósat választ. Tehát a divatipar mintha egy utolsó bástya lenne annak, aki még csak eljátszani sem hajlandó ezt. Hát ennek legyen is vége. Tehát az a következtetésünk, hogy a divat meg fog szűnni hamarosan, mert beáll a úgynevezett divatszingularitás, kvázi a nosztalgia utoléri a nosztalgiázót. A nosztalgia tárgya utoléri a nosztalgia alanyát, és a kettő egyesül, és abban a pillanatban az információ körbeér, és hirtelen ö, mindenki az, a fél órával ezelőtti, ezelőtt divatos dolgot fogja fölvenni, vagy keresni, vagy vásárolni. És 5 le is jel, de nem a divat fog megszűnni, hanem a divat ipar. Ö, tehát gondolj bele, hogy mit tudom én, korábban az volt, hogy az Intercolor kitalálta, hogy akkor X idő múlva, vagy a következő mit tudom, két évvel később a sárga és a zöld lesz a divat. Annak ez, egy bizonyos ez, ez a sárga és ez a zöld. Na akkor ehhez viszont el kéne vetni mit? Hernyót? Ö, gabonát? Lent? Miből lesz az anyag? Milyen lesz a szín? Mi a festékanyag? A, a, a félvilág mezőgazdaságát, ami ebbe az iparba szállít, ráállították, hogy vessék el a magját annak a bárminek, amiből ez a szín és anyag nő ki. Tehát ezt ilyen egy-két évvel előtte, vagy lehet, hogy többel előtte találták ki. Erre már nincsen lehetőségük, hiszen ha Miley Cyrus, a nem tudom milyen MTV diát adon, fölvesz egy olyan, egy olyan blézert, amiben bele van építve egy akvárium, akkor holnap olyat fog akarni mindenki, hogyha, hogyha megkapta, mert már másnap veri érte az asztalt a boltban, ha megkapta, vagy megvarta, vagy összerakta, a, a, a, nem kell majd millióknak ilyen ruha, tehát nem kell rá ip 3000 ember megveszi, és utána a T plusz második napon meg, meg a Beyoncé föl fog venni egy stopplis magas sarkucipőt, és akkor aznap meg már olyat akar majd mindenki. Kérdezte a Robi tőlünk, hogy hogyan, hogyan számolódik ez föl, és miért számolódik föl? Hát azért, mert az információ monopóliuma szűnik meg. Tehát az, hogy, hogy ez ilyen delikát köröknek uh -huh. a, a az Óth bemutatóin meglátott ilyen soha fel nem vehető ruhakölteményekből, majd valaki deriválja azokat a hordható ruhákat, és majd ehhez valamilyen divatmagazin segítségével áttételesen majd megtudod, ha jó sok pénzért azt megveszed, és, és napra nem kész vagy. elbábozni ezt, ezt a ez semmi, hát egy nap alatt tényleg az interneten ott van minden, a gyártó pedig azonnal reagál, mert azonnal tud reagálni, és pár hét alatt itt van, még tang, tang, bocsán, tankhajó, szállítóhajóval is pár nap alatt itt van. Engem rettenetesen idegesít, hogy a foci mezek világába ugyanúgy beszivárog ez a borzalmas ilyen divathiszti. Évről évre újabb és újabb kollekciókkal kell kiállni a színe is idegesít a gyártóknak. Téged nem érdekel a téma, te csak beletrolkodsz. Engem viszont tényleg idegesít a rózom, mert ez az ő szerintem. Nem, nem, hogy nem fehér a labda, hanem ilyen neonzöld most már. De a cipők a leg, legizléstelenebbek, és az jelzi, hogyha egy játékosra rábíznánk, ha, ha arra a játékosra rábíznánk, hogy a mez milyen színű legyen, az is neonzöld lenne, meg neonrózaszín, meg. meg, meg, meg hogy, hogy ez igen arany. Tehát, hogy Ezekben a színekben, színekben gondolkodnak, és csak ezekben a szény. az még úgy volt, hogy csak az vehetett föl ilyen, ilyen különleges színű cipőt, mondjuk fehéret, aki technikailag is ö, kiemelkedett a csapatból. Igen. Hát akinek Igen. a arra annyit Igen. fizetett azért nem, a Nem, nem, nem, nem, volt az egésznek egyfajta nem, ilyen etikája. És nem, nem jutott eszébe a középhátvédnek, aki az, az feketébe járt. Igen. A igen, igen, igen. És most a, ez még a 90-es évek. Igen. És most arra, Vége. Meg, igen, meg meg történt az, hogy minden játékosra rá van bízva, hogy, hogy ő válaszol cipőszint, és ezek a neonzöld és, és, és neon rózsaszín rózsa, rózsa cipők. A kettő att, együtt. Tehát, igen, hogy... igen, igen, egy cipőn, mert nem tud választani, hogy ő most neonzöldet vagy neon rózsaszín mert mindkettőt akarja. Borbéhoz is el kéne menni. És ők, ők, ők, nem meg meg a legborbábbaknak is lenniük kellett volna. Hogy ezek a, ezek a borzalmas gyártók, ezek olyan szerződéseket iratnak alá, a klubokkal, hogy az adott évben a klubnak bizonyos számú mondjuk négy hazai mérkőzésen cémest kell fölvennie, mert neki a c ezt is el kell adni a... Főleg De Arról van szó, hogy van az A mez, amit mindig a hazai meccseken viselsz. Van igen. a B mez, amit az általában idegenbeli mez, meccseken viselsz. Az A és a B, az mindig különböző árnyalatú. És még egy C-t is legyártanak azért, hogy még egy kollekciót, hogy azt is el lehessen adni, hogy azt is értékesíteni lehessen. Meg és egy adasz, retro hogy... meszt még. Még bedobnak Na, egy, egy retro. -t. Igen, igen, igen. És akkor, Mert abba, abba is retro. Mez, és akkor mindegyikre külön szerződéseket írnak, hogy hány, hány alkalommal kell felvenni. Aha. És a mez, aminek az identitásodat aminek kéne hordoznia aminek állandónak kéne lennie, és pont az a lényege, hogy az örök az évről évre változik. És pont azért, mert ők is divatoznak, ők is kollekciókban gondolkodnak, és az egyik évről a másik évre ezeket új, meg kell újítani. Nem tudnak újabb, divat... újabb vásárlót, hogy ugyanaz az ember az újabb vásárló, akinek De már egy, van egyben Tehát ez az az azt jelenti, hogy kicsit fölélik a saját hitelüket. Ez, ez mint iparág egy kicsit hibás gondolkodás. Az a baj, hogy a klubok átadták a döntés jogát e, e, e, ezen a téren ezeknek a gyártóknak nyilván azért, mert ezek a gyártók meg extrém pénzeket adnak, hiszen ezek nagyon-nagyon komoly merchandising lehetőség egy, ü, egy ilyen óriás klubnak, mint a Real Madrid vagy a Manchester United a mezeit értékesíteni, meg a különböző ajándéktárgyait lejártani és értékesíteni. Csak hogy ennek az a következménye, hogy a szurkolókat folyamatosan évről évre fosztják meg az identitásuktól és erre inkább egy, egy divatmárkává válnak a, a, a klub színei, meg a klubnak a, az identitás jegyei. Például, hogy az egyik klubnak a meze ha, ha a másiknak a meze kifejezetten sávos. Ez nem mindegy. A Barcelona meze sávokból áll, Igen. A, a mondjuk az I internacionálénak vagy a Juventusnak a meze meg csíkokból. De nem lehet minden évben csíkos, meg minden évben sávos az a mez, mert hát akkor nem lehetne újra, meg újra minden évben újabb és újabb kollekciókat eladni. Tehát eljön az év, amikor a Barcelonának a meze az csíkos lesz, és az internacionálénak a meze lesz sávos, mert a gyártó ezt óhajtja, mert az ő üzleti érdekei ezt kív nem, a, nem, az szílesebb, szílesebb. Ja, három-négy fél rá, és Igen. nem pedig öt-hat, mondjuk. Igen. Igen. De egyébként, Robbie, ez csak egy megjegyzés, és biztos sokakat bántok vele, vele, de együtt szerintem eleve nevetséges egy fociklubban megtalálni az identitást. Pont. Kivéve, hogyha te ott születtél, abban a tele, azon a településen, vidéken, és ezért természetesen a testvéreid, a barátaid, az testvéreid, stb. játszanak ott. De ez szerinted nevetséges. De vannak tömegek, akik például minden egyes meccsét megnézik az adott, igen, adott csapatnak. Igen. Vannak olyan tömegek, akiknél nem is megy a tévé, nem is, nem is fogható az az adás, de ő reggel de ő dobogó szívvel és magas vérnyomással veszi meg az újságot az újságosnál, és lopogat. Bele, és nézi meg. Én ilyen voltam mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor még nem láthattam a csapatom meccseit, és az újságból tudtam meg azt, hogy mit játszott a hétvégén a csapat. Ezeknek az embereknek ez szenvedély. Valódi szenvedély. Lehet, hogy a 20 ez nem érthető. Nem, nem, nem. azt mondta. A szenvedélyt nem vitatom el. Abszolút nem. A szenvedély földrajzi. Teljesen másról beszélek. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én egy Barcelona szurkoló vagyok, mert mit jól játszik az a csapat, szíve joga, természetesen, de mikor ebből egy identitást képez itt Magyarországon, abban szerintem igenis kell, észre kell venni, hogy van valami nevetséges, amit az ember bevállal, mert az ember bevállal az életében nevetséges dolgokat, én is bevállaltam, csak legalább jó, ha tudja, hogy úgy egyébként ez egy játék, ami nevetséges, és mivel azt látom, hogy a fizikai indulatokat is, tehát fizikai atrocitásokat is tud okozni, meg emberek közti ellenérzéseket, ezért igen, hajlanul, meg még támadni is az ezt az, a helyzet, a, az Az a helyzet, hogy egy törzsi világból jövünk, Igen. ahol nekünk nap mint nap meg kellett harcolnunk a másik törzsel. Igen. Na most ebben a világban, ebben a modern világban, e ezekben a lakótelepeken, meg ezekben a metropoliszokban, ahova föllettünk lettünk mi zsúfolva, elvették tőlünk ezeket az identitási Igen. jegyeket, és elvették azokhoz a törzsi e identitásokhoz és azokhoz a törzsi hovatartozásokhoz való jogunkat és ezeknek a harcoknak a megvívásának a képességét és lehetőségét és ezért új törzseket választottunk Ezt magunknak, szíveket, zöldet és de lilát, rengeteg, és a zöldek és a lilák összecsaptak. De rengeteg minden nincs meg. Mert a kulturális rengeteg, evolúcióban ez, ez igen, ennek a él. De rengeteg minden nincs meg, ami a törzsi világban megvolt, és igény lenne rá, és ebből egy csomó mindent nem is akarunk nagyon, hogy visszajöjjön. Például a valódi haláleset? Például, például, például mondjuk az, hogy, hogy élethalára intézünk el egy vitát, mondjuk. Azért ez, törekszünk rá. És csak annyi, annyi végül, hogy én azt érzem hogy ezek az emberek, és azért nevetségesek, és akkor bocsánat, lehet, hogy nem helyes kifejezést használtam, azért, azért vannak bajban, mert egy olyan képzőt választottak maguknak, aki aztán 20 fillérért vagy 20 millió dollárért simán eladja az ő identitásukat, érted? Tehát te kiválasztod ezt a nagyszerű nemzetközi csapatot a saját identitásképzőnek, majd az, és az első lehető alkalommal. Ha a faludnak a csapatát választod, az nem fogja valószínűleg, mert nem piacképes az identitás. De nem de azért eladni. nem fogja, de nem azért nem fogja, mert ő, ő többre tartja azt az identitást, hanem azért nem fogja, azért... mert az az identitás a sem elő. kell. Ezt mondja, a, nem piacképes. Nem, ne, ne, ne, nem etikai a különbség de, a kettő között. De, a a de te is azért nem a is azért csapva. Te is azért nem azt választod, mert nem piacképes. Te is azért leszel barszás, mert a harmadik a nem Azért, nem, nem azért leszel, ez nem így megy. Nem azért választod, mert amiért a Nike-t választod, hanem azért választod, mert valamikor, valamikor 9 éves korodban, igen, vagy 11 éves korodban volt egy élményed, amikor láttál egy csapatot láttad a csapatodat, azzal, azzal a csapattal akkor, és ott egy nagyon érzékeny pillanatodban, egy nagyon érzékeny életkorban azonosulni tudtál, és át tudtál élni egy katarzist, és azután ebbe a katarzisba vágysz vissza, ebbe regresszálódnál, és ezért e, e, és az kiépít igen egy ident és ez az identitás ez a sajátod. Egy embernek sokféle identitása van, százféle de identitása ez, ez, ez van. Nem egy valós egyszerre vagyok férfi, ez tartalma, egyszerre vagyok tehát... férfi, egyszerre vagyok az anyámnak a fia, egyszerre vagyok ennek vagy annak a csapatnak a szurkolója, egyszerre vagyok egy rádióműsor vezetője, és millió identitásom van. De, ezek az identitás jegyek, ezek, ezek nem jelentenek oké. az, hogy Juvés vagy, vagy mit olyan balcás vagy, azok nem egészen olyan típusú identitások, ezek véletlenszerűen kiválasztott identitások, amiknek nincs szerintem erkölcsi tartalmuk, nincs és ez akkor látszik barom jól mikor eladják De eladják ilyen identitásnak nincs meg R R robert uh. Eladja a klub. És az a nagyon vicces dolog történik meg, hogy ezek a szurkolók, akik viszont erkölcsös emberek, azok kiválasztanak maguknak egy újat, a saját klubjuknak a, a pozitív árnyéket, és azt mondják, hogy én nem ebben a családban hiszek, aki eladta, vagy aki megvette, hanem az igazi Manchester Unitedben, az igazi Juventusban. Én aki még a azért ülés, nem És a én már játszik. ki sem megyek a, a megnézni annak a Juventusnak a meccseit, ugye? Mert, mert az már nem az a Juventus, ez már az eladott, globalizált piacra áttervezett tervezett Juventus. Én még az igaziba hiszek, de az úgy látszik sosem létezett. Én ettől félek, és ezért ezek az emberek, akik lehet, hogy most haragszanak rám, valójában én úgy érzem áldozatai ennek a rendszernek. Megfigyeltétek-e, kedves kollégák és kedves hallgatók, hogy a divat, a zenei divat sokkal tartósabb, mint a külsőségek divatja, mint az öltözködés divatja, vagy mint a sérók divatja. Vagy ha megnézel egy, mondjuk a Polkingnek, a Lavent Pride című dalát meghallgatod, vagy mondjuk a Vemnek, az Everything She Wants című dalát meghallgatod, akkor az az érzésed, hogy ez, ezek a számok, ezek még ma is hallgathatóak viszont amikor ez a, ez a kőkemény 70-es években jár, vagy 80-as évek első felében, más, nem is, 80-as, ez a klasszikus 80-as. És Vagy hogyha mondjuk meghallgatsz 70-es évekből mondjuk akár Pink Floydot, és az az érzésed, hogy ezek ma is hallgatható holmik. De amikor megnézed a cuccokat, amikben ezeket előadják, akkor az az érzésed, hogy úristen, ez már kétszer lejárt, vagy háromszor lejárt. A Tehát, hogy a zene valahogy mindig tartósabb... Mondjuk a Pink Floyd pont a, hogy a, hogy az szeretném uh, én, én egy inkemb. másik dolgot uh, mondanék így gyorsan a végén, hogy uh, amikor ott tartunk, hogy mondjuk a Práda nevezetű nagy divatház elküldi a tervezőit Kelet-Európába, hogy járják az utcákat, és nézzék meg az idős asszonyok hogyan öltözködnek, akkor az történik, Otthonka? hogy kétségbe, es, kétségbe vannak esve. Mert hogy ebből kívánok inspirációt meríteni, az összes törzset, az összes kort felélték gyakorlatilag, egyre nagyobb lángon dobták rá mindig az újabb és újabb és újabb dolgokat, az újabb őrületeket a kotornustól kezdve a mindenig, hogy egész egyszerűen már nem tudnak hova nyúlni, és ezért fog valahol ez a fajta divatipar véget érni, és azt szerintem egy tök jó kérdés, és erről szívesen beszélgetnék, de úgyis csak feltételezésünk lehetnek, hogy ez egy jobb világhoz vezet, ahol mindenki talán szabadabb önkifejezéssel minőségi, hosszabbban jó termékeket tud vásárolni, amit esetleg valamilyen értelemben környezethez igazodó módon állítunk elő, vagy éppen ellenkezőleg egy olyan káoszba vezet, ahol... Ahol a, a, az eBay-ről rendelt kínai szemét áraszt el mindent, és, és sem, soha nem találjuk meg a minőséget, és az még ráadásul hosszú utat is egy Közös tudás ehhez, ugye a divatmagazinok alapján, és onnan tudod, hogy valaki most trendi, és a, az új divat szerint öltözködött, vagy nem. Ha elmúlik ez a tudás, ez az információs hatalom, ez kiesik a divat termékek mögül, akkor már nem az lesz a menő. Aki a legújabban van, hanem az, aki a legfeltűnőbben van, el fog pávásodni szerintem ennek Lehet a hatására. Lehet is akár, igen. Ez egy jó felvetés. Ripacsok Nem tudjuk, az utcán. mi történik, izgatottan várjuk a divatot. Nézd meg az ötödik elemben, ki hogy van fölöltözve, körülbelül arra számít. És azt szerintetek miért van amir, amiről beszéltem, hogy a, hogy a zene egyszerűen tartósabb, mint a ruha, meg a séró? És még mindig így van ez? ez? Azért, azért, mert a vizuális, te... vizuális ingerérzékelésed az erősebben ő, szíven rug, mint a. Mint a, Na, az, az, az sok. Akkor inkább meghatározza az embernek a törzsön belül, ha már törzsit említettél elfoglalt helyét, hogy, ő, hogy mennyire áptudét, mennyire mennyire vette meg azokat a ruhákat, ami ez alapján besorulódik. Mert azt nem látod a másik rögtön, hogy mit hallgat. Sziasztok! Hát ez volt már az önkényes mérvadó. Holnap is jövünk, azaz pénteken. Sziasztok!